Історична пісня «Чи не той то хміль?» – пісня про Богдана Хмельницького. «Чи не той то хміль, що колоти чин в'ється? Гей той то хмельницький, що з ляхами б'ється. Гей поїхав хмельницький і к жовтому броду. Гей не один лях лежить головою в воду. Не пий хмельницький дуже той жовтої води, І де ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюся, І гадки не маю, За собою великою потугу я знаю, І ще й орду за собою веду, А все вражі ляхи на вашу біду. Утікали ляхи, погубили шуби, Гей не один лях лежить, вищиривши зуби. Становили ляхи дубовії хати Прийдеться ляшенькам в Польщу утікати Утікали ляхів деякі і повки Їли ляхів собаки і сірії вовки Гей там поле, а на полі цвіти Не по однім ляху заплакали діти Гей там річка через річку Глиця Не по однім ляху зосталась вдовиця